Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. I vår podd så har vi tidigare pratat om kalla och varma stenar som kyler ner eh, respektive värmer upp vattnet i sjöar och vattendrag. Det här det var ett ämne som intresserade Ragnhild Lagerdal i Ånge. Som har skrivit till oss under vår adress lyssna snabla folkminnespoddense och hon skriver så här. Såg en notis i Sundsvalls tidning om er podd och att ni skulle prata om kalla och varma stenar. Det måste jag lyssna på, tänkte jag. För kallsten har jag fått höra talas om varje år. Min gammelmormor född 1885. Min mormor och nu min mor pratar varje år om kallsten och järnetter. Enligt dem är det för kallt i vattnet att bada före midsommar för, hör och häpna, för kallsten har inte fallit ur vattnet. Sen ramlar ju kallsten i sjön någon gång i slutet av sommaren, precis som vi sa då. Här uppe i Västra Medelpad, vid ensliga sommarhus utan moderniteter, grävde man mindre jordkällare, ett hål nere i marken, cirka 75 cm djupt. En ingift morror hade en dylik och han visade den för mig och sa att han hade en kallsten i botten. Han hade alltså grävt tills han kom på en stor sten, där slutade han givetvis gräva då. Denna källare höll kylan nästan lika bra som ett kylskåp. Det var ju en annan typ av kallsten, men i alla fall, det var en kallsten. Min mors järnätter, skriver Rangel, Lagerdal, infaller alltid i början av juni. Det går inte att plantera någonting innan 6 juni då järnätterna infaller, säger hon. Men ni nämnde järnätterna på hösten. Mm. Först kanske vi ska kommentera det här med kallstenar. Eh, Ragnar skriver ju att eh, kallstenen inte ännu då har fallit ur vattnet. Och då kan man ju konstatera att de här ursprungliga helgonnamnen de har fallit bort. Eh, I eh, äldsta tid så var det ju så här att man personifierade dagarnas namn och sa att eh, Petter Katt eller Mattias kastade en varm sten i vattnet och... Eh, på hösten, Olof eller eh, Lars eller Bartolomeus kastade en kallsten i vattnet då, på sen sommaren. De här ägonamnen eh, har alltså då fallit bort och kvar. Det är bara tanken att kallstenen som faller ner i vattnet vid sommaren slut ligger kvar tills den faller ur vattnet igen. trots naturlagarna och, och liksom faller upp ur vattnet. Och eh, det här det är ett vanligt fenomen när det gäller muntligt traderad kunskap. Och det är ju det som gör studiet av folklore så fascinerande. Att det här är ju en kunskap som går från mun till mun och förändras då hela tiden något. Eh, vi kan ju ta exemplet eh, att man säger att ontkrut förgås inte så lätt. Det är ju det tyska onkraut som betyder ogräs, att ogräs förgås inte så lätt. Ontkrut blir helt obegripligt men låter bra. Sen om vi går över till den här kallstenen som fanns i botten av en jordkällare. Jag kollade i Svenska Akademins ordbok om ordet kallsten finns där och det finns inte där. Alltså det, de som redigerade ordboken tyckte inte att det var ett svenskt ord- Däremot så finns ju kallmur och det är ju en stengrund där stenarna inte binds ihop med cement. Och då kan man ju fråga sig, kan det vara så att jordfasta stenar bevarar kyla bättre än, än jorden runt omkring dem? Jag har inte stött på någon folklor om kallstenar nere i jorden som man ska liksom försöka få i sin jordkällare. Det vore väldigt spännande om, om någon som lyssnar på det här har hört om kallstenar i jordkällare. Vad som finns det är mycket gamla trosföreställningar om just jordfasta stenar. Besvärjare förr i tiden som skulle läsa en formel. Det var viktigt att de stod på en jordfast sten när de läste sin formel. Och det finns otaliga Svenska besvärjelser mot sjukdomar och liknande där man besvärjer sjukdomen bort till en plats där det inte kan komma tillbaka och då säger man eh, far bort till en skog där ingen bor och till en sjö där ingen ror och under en jordfast sten där ska du vara ingen man till men. Mm. Och det där är riktigt stora stenar. Ja, stenar. jordfasta stenar, det är ju sådana som man inte mm. får upp ur marken mm. helt enkelt. Det kan ju vara en, faktiskt en del av berggrunden som sticker upp. Mm. Eh, Rangel, tog ju också upp i sitt brev traditionen om järnätter. De här nätterna när det kan bli frost, eh, trots att man är så att säga, på fel årstid på året, alltså om det är början eller slutet av sommaren. Om järnätter kan du säkert säga en massa också, kan jag tänka mm. mig. Jo då. Det var framförallt i maj och början av juni och sen också i augusti. Och det har framförallt förekommit traditionen om järnätter i de nordligare landskapen. Inte så konstigt kanske för att där kunde ju frostnätter slå hårt mot den späda grödan. Det här är ett gammalt ord i svenskan och anses vara en felöversättning av tyska vädermärken där man har talat om de Ice ishelgonen. Och i tyska almanackor så var deras namn Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius och Sofie, idel helgonnamn. Och deras dagar i almanackan inföll på våren och alldeles i början av sommaren. Men den här föreleden då, ice, betydelsen is, den kom i Sverige att missförstås som eisen, som ju betyder järn. Och så uppstod begreppet järnnätter. Och i Sverige så ansåg man att nätterna mellan 11 och 13 maj var speciellt frostbenägna. Men även nätterna kring Filippus 1 maj uppfattades på många håll som järnnätter. Och i augusti så gällde Lars, Susanna och Klara för att vara järnnätter. Åtminstone i Norrland. Är Lars svår så är Susanna värre och Klara värst har man sagt i Jämtland. Och där har man också sagt, med Lars, Susanna och Klara brukar bondens förhoppningar fara. Men järnätter är inte den enda folkliga benämningen på frostnätterna i början och slutet av sommaren. Man har också talat om luddenätter som var en kall period i maj. Och visst stämmer det att det kan vara kallt i början av maj. Jag vet inte hur många valborgsmässa-aftnar jag har stått och frusit om ryggen och hållit mig varm fram till genom valborgsbrasarna. Ja, <hå>, det stämmer verkligen. Vi pratade ju om skrämselväsen här i någon gång av vår podd och det har intresserat ganska många av våra lyssnare. Bland annat Maria Willemsson som hon skriver så här Jag arbetade nu flera år i Avesta och fick du höra talas om mörksuggan. Det verkar vara en företeelse från Södra Dalarna som jag gärna vill veta mer om, hälsar Maria. Ja, traditionen har kanske nått Södra Dalarna men den är inte tidigast belagd där, utan folkminnesuppteckningarna om mörksuggan de kommer främst från socknarna kring Siljan, särskilt då Rättvik. Och mörksuggan var något de vuxna skrämde barnen med när de var ute och rände om kvällarna och inte ville gå och lägga sig. Kom in nu innan mörksugan kommer och tar dig, sa man. Och att det just blivit Rättvik som förknippas med mörksugan kan bero på att en rättviks född konstnär, Werner Molin, han avbildade gärna mörksuggor. Och de är diffusa, mörka varelser på två ben med glimmande ögon. Och eh, gav i sin tur upphov till en turistsouvenir souvenir. Och den tycker inte jag är särskilt skrämmande. Den ser mest av allt ut som ett svart mumintroll med rund mag och svans. Och mörksugan uppmärksammas eh, i våra dagar i Rättvik på flera olika sätt. Och det som jag tycker är intressant med det här gamla skrämselväsendet, det är ju att grisar, både vildsvin och tamsvin, faktiskt är nattdjur. Det gäller ju framför allt vildsvinen. De håller ju sig undan på dagen och man ser dem aldrig, men på natten kommer de fram. Och i byarna förr hände det att svinen fick gå fritt och det är klart att de kunde skrämma nattvandrare då när man var ute och skulle gå hem och plötsligt kommer en stor sugga där i mörkret. I skånsk folktro så finns ju ett liknande väsen som kallas för gloson. Och det är en stor sugga med glödande ögon. Och det heter om gloson att den har en rak rygg eller en sågtandad mm. rygg. Och de här historierna i Skåne och Vismon Blekinge om gloson det handlar om en sedvänja i gamla tider som kallades för årsgång. Och det var eh, på nyårsnatten eller julnatten. Då skulle man ge sig ut i mörkret och gå till tre kyrkor var ofta. Och eh, då i mörkret så kunde man få visioner, alltså syner, som talade om hur det kommande året skulle bli. Men eh, man skulle akta sig så att det inte kom en gloså sprang mellan benen och fläkt upp en så att man föll som två halvor då på marken. Eh, utan man skulle gå med bena tätt ihop när man gick årsgång. Den här sydsvenska traditionen om glosom, den är nog utstöd i våra dagar, men i våra folkminnesarkiv finns det hundratals upptäckningar mm. det. Jag tycker inte det är så särskilt konstigt- att eh, våra poddlyssnare fascineras av det här med Nej. För det är ju mest fasansfulla saker. Och då, vi har ju faktiskt en Facebook-sida- och jag vill tipsa om att eh, i kommentatorfältet där- eftersom vi lägger ut varje vecka när det kommer nya avsnitt- det går det ju jättebra att skriva om ni tycker att vi ska ta upp ämnen. Det fungerar ju väldigt bra. Kerstin Aurell, har lyssnat på oss när vi har pratat om skrämserväsen- och då skriver hon också här- att hon, hon menar på att om man söker på tummen kunde det växa ut elefantbetar det har väl aldrig att talas om va? Har du det? det måste vara en mycket lokal tradition <laughs> Ja, det var också väldigt sätt att säga det på Sifjäll, hon har skrivit på Facebook sidan att hon skulle akta sig för brunsgubben när hon var liten för han bodde i brunnen och då gick hon ju dit och tittade men hon hittade honom aldrig i brunnen och eh, Henrik O.A. Barkman han tipsade oss om en eh, artikel i Östersundsposten som var införd 2016 där Marcus Berglund hade skrivit en krönika en, en krönika var det var inte en artikel så fel men som fick rubriken källarkusen bronskusen och Kvällsfläxa. Och då berättade han i sin krönika där att bronskusen höll till i brunnen och tog barn som lekte på de halvrutna brunnslocket under handpumpen. Källarkusen bodde i kallkällan och tog barn som öppnade dörren till en branta trappan när ingen vuxen var i närheten. Och kvällsfläxa vad skriver han i sin krönika det klart onödigaste monstret av de tre hon kunde komma ända in i sovrummet för att ta barn som vägrar gå och lägga sig kvällarna och sen har han gjort en rundfrågning bland sina kompisar där det visar sig att kompisen Lukas som bodde ett stenkast från Hovermoons forsar hade åågobben som kunde komma och ta honom om man gick för nära vattnet en kollega hotades med buvalappen och hos eh, mammans kusin Börje och hans syskon var det blodkeringar som kunde ta barn om de inte kom hem i tiden om kvällarna. Och eh, han konstaterar just att för dagens urbana och akademiska familjer med gott om fritid och ständig koll på nya uppfostringsrön måste det här lånt som alltså, rena mardrömmen. Det ja. lite roliga exempel på fler sådana här namn alltså. Ja, och det är frågan då om i samtliga fall om skrämselväsen som de vuxna tutade i barn att de skulle liksom vara rädda för. Och eh, vi kan bara konstatera att de här exemplen de har kommit från Dalarna och de norrländska landskapen så att kanske var det här en... –uppfostningsprincip som har varit vanligare längre norrut än i södra Sverige. Det vet vi inte och är det någon som har exempel från de södra landskapen– –så skicka gärna in dem. Men när jag hörde dig nu, Kristina, då kom jag ju tänka på att även vuxna i äldre tid– –hade en väldigt diversifierad uppfattning om vad det fanns för väsen– Eh, när jag undervisade i eh, folkloristik eh, vid Stockholms universitet så eh, ingick eh, Lauri Honkos Geisterglaube i in Ingermanland, Andetro i Ingermanland, i vår kurslitteratur. Och, eh, där kunde man alltså läsa att eh, de ingermanländska bönderna: De hade alltså i princip ett övernaturligt väsen för varje byggnad i byn. Där fanns alltså en husrådare, där fanns en riarådare som i rian där sedan skulle torka en basturådare och så vidare. Och alla de här väsendena som var människoliknande, de hade på något sätt den här byggnaden som, som de såg till och skötte om och eh, Honkos studie är väldigt intressant för att han visar övertygande att när folk såg de här varelserna då var det ofta för att de visste med sig att de hade gjort något som inte var rätt eller omvänt att de hade inte gjort något som man borde göra. Och då fick de alltså en slags eh, visionsupplevelse- av en liten grå gubbe som, som de såg ute i mörkret. Och då förstod de att ja det är basturådaren som inte är glad. Mm. Och, så att eh, de här tron på övernaturliga väsen- det var en slags sätt att eh, få folk samhället. att handla- ja. så som man skulle göra. Mm. Precis, ett slags eh, regelverk helt ja, på ja. ett annat sätt. Eh, hör av er till oss, eh, gärna om ni har hört- eh, sådana här konstiga skrämseväsen som vi pratade om från södra Sverige som mm. inte vi känner till så mycket. Eh, och då skriver ni till oss under adress Lyssna snabbela.folkminnespodden.se Och vår podd är producerad med bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.